Falamos neste Sintres na Radio Municipal do Porriño co alcalde do Porriño, Nelson Santos Bodía. Hola, Bodía. Comezamos falando de emprego. Recentemente, saía en prensa e tamén Alejandro Lorenzo, Concelleiro de Emprego, eh, comentaba na nosa emisora que o número de empadroados do Porriño está a medrar significativamente polo efecto chamada da Bolsa de Emprego Municipal. Dicía en declaracións eh, o concelleiro que por unha parte era bo, porque isto significaba que o Porriño pois é un referente como concello no que buscara emprego, pero que por outra parte non é xusto pros Porriñeses que veciños doutras localidades se empadroen só para apuntarse á bolsa de emprego. Calea a súa opinión a este respecto? Bueno, eu comparto totalmente as declaracións que fai o concelleiro Alejandro Lorenzo nese senso. Realmente, bueno, eh, creo que as políticas de emprego que está facendo o concello de Porriño, pois pues, está animando a omita as persoas a que se empadran aquí para tratar de conseguir un posto de traballo. Creo que temos que limitar un pouco o plazo de empadronamento para que non todo o mundo teña o eh, ao mismo e que, lógicamente, as persoas que levan todavía empadradas en Porreño pues teñan unha preferencia sobre as máis. Estamos en este senso pues, a traballar niso eh, bueno, limitar un pouco o tempo en que teña que estar a xente empadrada para poder acceder á bolsa de emprego do Consello de Porreño. Recentemente a conselleira de traballo Beatriz Mato visitou aquí o Porriño, estivo no Multicentro de Torneiros, acompañou a no vostede, nos demos conta disto. E xa anunciou que vai destinar pois unha partida para catro accións formativas para desempregados no Porriño. Alguna outra conclusión chegouse nese encontro? Bueno, eh, o que se trataba é de que nós estamos permanentemente na Xunta eh de en concreto na Consellería de Traballo e eh, de Benestar Social, pedindo obras e milloras en todo o que sea por emprego e benestar social en Porriño, así como non acudimos moitos a outras consellerías, como poden ser pois, a de Medio Ambiente e Infraestructuras, porque creo que neste momento pois, as infraestructuras que temos que, que facer en Porriño son buscar emprego para xente e atender as demandas sociales que nos piden. E como, bueno... Eh, decía antes que nos desplazamos mucho con seguida de trabajo pues teníamos especial interés en que todo que nos pues los expedientes que llevamos que la conocera personalmente Eh, en nas instalacións que temos de por emprego, toda a actividade que se desenrola na materia de emprego, cando, para cando pois que pedir cursos que, poisis teña unha, unha idea directa de que o que o porreño conceite está a demandar. Eh, esa foi final, eh, a finalidade da, da visita que lle pedimos é que fixera as oficinas de, de por emprego en porreño e eh, bueno, creo que os resultados estánse obtendo. Eh, conceder unos 4 cursos que aproximadamente van a ser unha inversión de unos 300.000 euros parte diso disso pois, eh, van, van a publicar publicaros eh, en concreto os obraderos de emprego, nós tamén vamos a solicitar algún obradero para o Concello de Porriño se decidiu como centre que a única finalidade é conseguir postos de traballo para a xente de Porriño. Beatriz Mato tamé conselleira de Benestar e dixo na nos, nos emisora que vostelle fixou algunha petición neste sentido no ámbito no do Benestar no Concello. De que falaron? Bueno, eh básicamente en Porriño vaise abrir unha terceira guardería da Galiña Azul eh, do Consorcio de Benestar Social da Xunta de Galicia. E, eh, bueno, que si pediu, básicamente, foi iso. Eh, si temos tamén a posibilidad de dotar eh, un espacio do centro de día, que posiblemente faremos ali no edificios dos antigos xugados, pois pues, pedire unha colaboración á Concellería dela, para que trate de dotar de mobiliario eh, aquel, aquel centro que, xa te digo, pois pode ser destinado a un futuro centro de día bien por riño. Mm. A parte disso, que pedimos tamén, pois, pues, bueno, que siga colaborando co Concello en todo o grupo da selección social a dirección aos os maiores porque, bueno, sí que verdad é verdad que nos estamos destinando cada vez máis diñitos presupuestos sobre o benestar social pero que, por parte da Xunta de Galicia pois, a pesar dos recortes que teñan en este senso que, que estén a ver xa todo o que o Concello lle demanda E falamos tamén de saneamento porque o Concello está a levar a cabo obras para conectar o 70% do municipio á edar de Guillarei co objetivo de facelo durante o presente exercicio ¿Cales son as zonas prioritarias? Bueno, neste momento estáse a traballar en zonas ali na parroquia de Torneiros en concretamente no barrio de Pereira estáse tamén eh, facendo conexións de obras que estaban feitas sin, sin enganchar a rede principal de saneamento na parroquia de, de torneiros e na parroquia de deÁs e algunhas zonas máis tamén cerca do casco urbano, como é o barrio de Carracido. e bueno e, inda que realmente as inversión en saneamento non son inversións que todo o mundo si es pode haber porque non está a luz da xente, non están os sos xente, pero sí que a xente xentes agradece moito, porque al final o que temos é todo o seu concello máis saneado e as aguas van por net enqui o saneamento vai por netenquir lóxicamente, pois is o único que que redunden no bienestar e no futuro dos nosos fillos e dos nosos, nosos para que en Porreño xa pues, un pouco saneado como todos queremos facer. Mm. Neste momento, xa te digo, eh, estamos eh, facendo grandes eh, bueno, apostas polo saneamento eh, temos aí, aparte de todos os convenios, o Agua de Galicia o pois pues, está cometendo obras con recursos propios para facer conexións que da rede sobre todo que xan redes que xa estaban feitas pero que non estaban conectadas que creo que é máis importante que estén conectadas estamos tamén chegando pues, a xa moitos acordos de colaboración con moitos barrios para facer de obras que, bueno, sin moita inversión que nos permiten pues, conectar un número de casas que poden estar cerca do saneamento xa pues, che digo para tratar Pues nun plazo, medio plazo de tres ou 4 anos que o Concello de Porriño este prácticamente todo saneado, casi un 100%. Porque Xenlo e Mosén desas parroquias máis complicadas pola súa situación xeográfica, como se vai proceder con elas? Sí, bueno, concretamente a máis complicada é a parroquia de Chenlo, que é, bueno, estás estudiando as alternativas coa xunta de Caraguas de Galicia unha delas pois pode ser a salida a través do, da, do, do Conselho de Guiarei unha una salida costosa e, bueno, estáse tamén a plantexar por parte de Aguas de Galicia posibilidade de facer unha pequena depuradora na parroquia de Chelo cabasteza abasteza que lle de eh, que lle de seguir xa toda a parroquia uh -huh. Bueno, e eh, a nos eh, en concreto nos gusta que todo vaya a dar de Guilladei un exemplo un modelo de instalación e, eh, lóxicamente, bueno, eh, creemos que eh, por caída por caída natural do do terreno, todo o que se poida facer eh, dese modo, eh, pois queremos que a forma de facelo, si Aguas de Galicia considera viable que unha pequena depuradora en Xenlo que daría servicio toda aquela zona e que sería máis barata con menos costos, bueno, pois pues nós estamos dispostos a, a cofinanciar todo o que se pida neste, neste sentido para facer o que se poidan todo todos os elementos do Concello. Con motivo da aplicación da nova ordenanza municipal reguladora de circulación e tráfico, proíbe fixar cartéis en zonas non habilitadas baixo sanción. Que tipo de sanción eh, poden ser aplicadas e porque se fai esta nova normativa? Bueno, a normativa se fai porque eu creo que temos unha vez por todas que nos concellos ter un orden e o orden, bueno, creo que ten se que acabar que calquera pueda pegar un, un cartel en calquer sitio porque non é de recibo que un povo como Porreño, pois pues, teña mil carteles eh, pegados en calquer pare que o único que fan é deteriorar o medio ambiente de, de, de deteriorar un pouco o pues, impacto visual que tenga xente dun, dun concello xa non pola xente que veña de fora senón polos propios veciños de Porriño que son os que me preocupan eh, neste momento, tampouco podemos conseguir ter un pouco cheo de pintadas por todos os sitios, porque lógicamente pois eh, Tenemos que tener un ornamento de un pueblo como hay en todos los pueblos de Europa, para que la persona que veas un poco pueda darse cuenta que en la mayor parte de los pueblos de las ciudades de, de Europa pues hay está regulado, e eh, lógicamente unha persona que queira eh, manifestar ou escribir o tal, ten os seus derechos ten donde facelo, lógicamente ora se han colocado uns, uns espacios para colocar eh, carteles publicitarios eh, aí ten que a xente ten que reivindicar os seus derechos ou expoñer o que queira, expoñen pues, tal, como pode ser un cartel dunha festa ou pode ser un cartel dunha asociación de veciños ou pode ser unha demanda ou unha oferta de traballo dunha propiedade urbana e iso todo o que está regulado nun nun sitio que non pode ser pois é que un valla pola calle, se atope con 400 pintadas se se atope pois, se, con centos e centos de carteles pegados en calquer sitio, nunha farola nun banco, nunha cabina telefónica, nunha pared nun cristal, o sea eso así non, non se pode sostear queremos o sea, que iso non, non é forma de ter un pobo habitable pa xente, non se estamos trabalhando nese senso, concretamente esta semana se multou eh, unha persona que se conlleva facendo un grafite unha pintada, eh, unha sanción de 1.500 euros que lle vai a chegar en poucos días porque temos que traballar nesse sentido. Ora vamos a facer unha actuación ao Concello onde vamos a facer unha inversión bastante importante. Vamos a tratar de, de limpiar todo o pobo de pintadas e de grafitis o maior número deles que se poidan. E, bueno, a partir aí co coa ordenanza reguladora que hai, pois eh, as persoas que se que se vexan pegando carteles ou que se vexan facendo pintadas van ser sancionadas como marca ordenanza e nada máis creo que iso a nadie ten que porque parecer mal ademais habendo espacios xa onde ten dereito a pegar ou a pintar ou a decir o que queira facer E a partir dai, pois nada máis, creemos que nese senso pois que as cousas teñen que funcionar ben para, para o benestar de todos os vecinos de porreño. E falamos tamén de deporte, porque as pistas de pádel están a funcionar moi ben no Concello de Feito, ante a alta demanda, pois habilitou un horario moi extenso e todos os días da semana, certo? Sí, a verdade é que, bueno, o tema de deporte, por unha está se traballa cara de máis, estes días en concreto tamén ali no pabellón estamos a cambiar Eh, todo o chan das instalacións dos dos pabellóns, tanto dun como número 2, Estamos pintando as pistas para atar a, norma, a nova normativa da LED no baloncesto. Bueno, aproveitando eso, está se fazendo unhas instalacións de unhas obras de millón ali no pabellón. Ao mesmo tempo, no pabellón que haya al do colegio Fernández López, tamén se vai a facer unha inversión importante para dotar un suelo que sea apto para entregar os equipos que xa non teñen cabida no pabellón. E, eh, bueno, as pistas de pádel están a ter un éxito bastante importante eh bueno eh creo bueno también esperaba que así fuera no está ampliando horario eh están unas están se unas escuelas de pádel y en general pues ha concurrte que haya había bastante importante y, bueno Creo que foi un modelo, un exemplo para implantar o poño para ver se funcionaba e, bueno, vemos que funciona de unha maneira importante. No sé, a verdad é que estamos moi contentos uh -huh. como está funcionando o deporte en xerano o conceso. Este domingo que ven, celebrase en Chenlo, na parroquia de Chenlo, a festa do Cabrito Espeto. Onde foi a presentación oficial estivo vostede acompañado polo presidente da deputación, Rafael Luzan, e o alcalde pedanio de Chenlo, Alejandro Lorenzo. Non sei se vai asistir á festa o domingo e o Cabrito sí, por suposto, como levo feito nos anos anteriores, nas edicións anteriores, sí que podes estar ali acompañando a Alejandra e todos os edicións da Torquia de, de Chenlou, porque, bueno, creo que Que todos merecemos mirarnos neses atos, porque son atos en donde se fai parroquia, onde se fai pou, e lóxicamente, bueno, estes, estes acontecimentos creo que eh, gastronómicos en Galicia se teñen moita importancia, mira, tradición, lóxicamente a mí me corresponde estar ali, o domingo penso estar ali con toda a miña familia. Uh -huh. Pois pues moitas gracias Nelson Santos, alcalde do Porriño, por atendernos unha vez máis. Moitas gracias a Emisora de Radio Municipal por a de información que está facendo con todos os vecinos de Porriño. Gracias, e a, a próxima. Por.